que és un col·legio menor, bona tarda i benvinguts. tenia aquí dues persones importants, que més coincideixen, exalcaldes, exconseller, conseller, conseller... Sí. Encara no soc ex, jo. Encara no, no, no, exconseller i conseller, eh? És, és la condició que no es per mai. La d'ex no es per mai. I tu és dues vegades ex. 2X. Això no t'ho pren mai ningú. No s'ho repeteix. Bé, l'amuntament. El que es porta aquí ja és el llibre que ha fet, ja n'està molt fiu. Ara ah, no hi ha dubte que el PSC és un element, ja ha sigut molt important en la història de Catalunya recent i és, una cosa, és un element que crec que d'una manera o d'altra ha de continuar-hi. I una presència viva i activa en el procés que ha Catalunya cap a... Eh, per alguns per independència i per altres una altra cosa, però com a mínim poder decidir el seu futur llunyament aquí amb aquesta bé, jo no explicaré el llibre ni molt menys tenim un serrat mm. Iòfon, eh? Eh, però crec que val la pena amb les circumstàncies actuals fer cap mica de repàs i aquest procés poder descatonalització si més no d'una part o no, que sigui l'aparell poder del partit però bé, per a quin poc s'hauria de Uh, la de la praula de Montserrat primer sí, sí ens ho repartirem, parlarem una mica tots dos i sobretot parlareu vosaltres i ens ah. preguntareu ah. coses després espere, farem espere. mm -hmm. de i si em permets una cosa estem fent una campanya de, estem fent una campanya des d'hora no, ja no sé, i després estem recollint signatures per poder tenir dret a espais gratuïts en els mitjans públics de comunicació. Eh, necessitem 5.000 signatures a nivell de Catalunya. Sí. Sí. Sí. I quan acabem, si solten a a part de comprar el llibre que us el pugui dedicar, podeu recollir-nos una sèrie de retornos. Sí. Ja Feta el nostre esport, eh, acabem de canviar. Ah. Acabem de canviar l'ordre perquè a mi avui em correspon fer de taloner. Eh? i per tant dic que fem-ho així, si us sembla, uh, uh, molt bona nit a tothom. Estic en primer lloc molt agraït a la Montse que se li acudís en un moment donat de convidar-me a presentar-li aquest llibre, perquè reconec que si no em m'hagués convidat a presentar el llibre, potser no l'hauria llegit, eh? o com a mínim no l'hauria llegit fins a les vacances de Nadal, o no l'hauria llegit fins a Setmana Santa, eh? i és d'aquests llibres que adquireixes però que acumules en el despatx. Eh? en la mesura doncs, que, que va sortir l'oportunitat de presentar-li doncs la veritat és que el vaig depurar, devorar ràpidament eh? I a, jo diria en una tarda de diumenge i un parell de viatges al cotxe oficial doncs l'he pogut devorar i em sento molt, molt i molt eh, honorat de veritat Montse de, de, a més a més a la meva ciutat eh, de poder de presentar aquest llibre entre d'altres coses perquè hm, alguns de vostès segur que l'hauran llegit d'altres potser no els que ens coneixin els dos vaig quedar impressionat del nivell de coincidència impressionat eh? jo llegia no? Deia, els orígens, no? una motivació eh? la Montse preciosa eh? Eh? que diu eh? l'entrada la Solera eh? allò, li ve de raça això de la política la Montse com saben és una persona eh? doncs que ja li ve de tradició familiar eh? el, el compromís jo diria amb la gent senzilla el compromís eh, amb el bé comú, amb la idea del bé comú i a més a més de venir-li de lluny, eh, hi ha un moment espectacular, explicant el llibre quan fent de metgessa a Palamós doncs ha de tractar eh, crec que recordar-me un pacient no? i li diu Hola, què s'ha pensat vostè? perquè diu això no és mullet, no? aquella merda de poble una, una expressió d'aquesta és una mica despectiva i a partir d'aquí la Montse diu, escolta no és segurament l'únic argument eh, perquè ja li bullia el pensament, les ganes d'activar-se, però s'activa no? i decideix doncs, concorre a les eleccions municipals i allà comença una carrera política no? eh, que jo mm, li havia conegut sent alcalde de la ciutat de Figueres i que ara doncs, fins i tot he, he disfrutat veient la perspectiva amb la que valora el seu pas pel govern i sobretot la seva relació difícil, crítica amb l'aparell del Partit dels Socialistes alguns de vostès sabran els que havien treballat amb mi a l'Ajuntament que jo amb l'aleshores conselleratura eh, vaig estar a la presó i vaig estar, vaig estar en una cel·la perquè m'hi va fer entrar eh? estàvem en una visita d'obres al Puy de les Basses eh? i em va dir, escolta'm, vine cap aquí alcalde diu, entra per favor Diu, perquè hem de tenir la sensació eh, ara que els sorolles a l'opinió pública que estem fent centres peritenciaris de luxe i que fem coses diu, vine, vine, vine, que experimentaràs la sensació d'estar en una cel·la i vam estar uns minuts tancats eh, la consellera Artura i l'alcalde Vila en una cel·la, en una visita d'obres que de fet vam fer de forma irregular aquesta és una anècdota no sé si recordaràs que estàvem ja en el tram final de la legislatura i lògicament la consellera havia treballat moltíssim per fer possible que es culminessin les obres al puig de les bases no? hi havia molts problemes des del punt de vista urbanístic un eh? pla director que s'havia de resoldre etc, etc, molts problemes d'accessos, havíem discutit ajuntament i departament tal. tal, tal. i eh, em sembla que per setmanes no s'acabava d'arribar eh, a fer possible eh, una visita una, una jornada de portes obertes una jornada de portes obertes i recordo un vespre, una nit, que jo arribava a casa i eh, veig una, una trucada d'un número desconegut i era la conselleratura diu, diu no sé si em coneixes per aquest número no, no, tu diràs, consellera eh, et puc ajudar, perquè he quedat fumut diu, sí, que els nostres equips no s'han posat d'acord diu, organitzar aquest acte diu, de portes obertes diu, però pensa una cosa, diu, estem en el moment ja més agònic de la legislatura i ja acaba això. Diu, ara haurem d'anar a renovar i ure eleccions i passaran moltes coses. Home diu: "Tú saps, diu amb totes les dificultats el que jo he treballat, diu per fer possible això. Diu i l'orgull eh, és legítim eh, els que en anà la cosa pública, en què amb el nostre equip hem treballat per anar desencallat problemes, etc, etc etc. No? Diuho, diu com ho hem d'arregglar? li dic: éss impossible, no pot ser perquè no veus que això no està a punt, Nos dir que sí que no que sí que no. El final em diu: mira diu, hi ha un darrer argument diu que no em podràs... Uh, uh, diu que si amb aquest ja no et tombo no, no dic, digues diu, el dia que havíem previst fer aquesta jornada de portes obertes és el meu aniversari <ríe> vaig pensar, dic aquesta senyora és tan o més heterodoxa i imprevisible que jo Dic per tant, dic que això no se li pot combatre de cap manera, i vam donar instrucció i vam dir, escolta, fem el no possible perquè pugui ser perquè també ens apretava el cor que veien el que havia treballat al departament per fer possible que tothom començés a respirar, funcionaris que estaven a la presó vella, etc etc. doncs això quedés a mitges, no? Bé, aquest va ser un dels contactes més intensos que jo vaig tenir amb l'aleshores conselleratura, i que em va fer eh, l'experiència de la gestió del puig de les bases, que tot just ara es va inaugurar, doncs, interessar-me molt per una persona que realment, eh, segurament és rara avis en l'entorn general de la política, no només en el Partit Socialista o veure que en general a la política el tipus de perfils com la Montse que descobrireu en aquest llibre si no és que el coneixeu eh, són incòmodes pels partits perquè és una persona amb criteri propi allà hi ha els seus propis principis de fons de fons que per resumir, eh, ja ho veureu són socialisme i catalanisme i catalanisme eh? no, no allò socialisme o catalanisme o, o socialisme amb aquest grau o catalanisme, no, no, no, no socialisme i catalanisme entesos com una mateixa idea. No em sabria explicar socialista, diu en algun moment donat, sense afirmar-me catalanista. I al revés. Diu, no entenc el catalanisme si no és des del compromís social amb unes determinades i uns determinats principis. Espectacular. Jo llegint el llibre pensava, quin personatge s'hi assembla més? No? Perquè veia, fixeu-vos, uh... m'he fet fins i tot l'esquema de les coincidències molt local alcaldessa. alcaldessa molt important, ho explica molt bé en el llibre diu, no s'entén res del que he fet sense aquest origen un origen transcendent diu, i com més hi torno, diu, més m'adono de la transcendència que tenia les decisions que prenien allà i eh, com vam remuntar determinats barris, les transformacions de barris que vam fer per la cohesió pensant, etc. Etcètera, etcètera, etcètera alcaldessa eh, política nacional en un moment donat deixa l'alcaldia per fer política a nivell nacional, socialista i catalanista sempre per damunt d'ad partidistes. ha un moment donat que té una frase molt bonica que diu: no sé diu si jo m'he separat dels socialistes o Els socialistes s'han separat de mi perquè no tinc la impressió d'ver-me mogut. Diu. Està molt ben vista aquesta idea també i en les meves conviccions de fons no tinc la impressió d'haver-me mogut i en canvi el partit el moto llun. De fet, ho diu força més dur, ara ho amoroseixo d'una mica. Després ens ho explicarà en primera persona. Una dona pública, molt forta, i alhora, llegiu el seu primer capítol, una dona que en l'àmbit domèstic, en l'àmbit privat, també es mou amb una comoditat i una excel·lència i una tranquil·litat magnífica. I ara, per oposiciós, diria, hi ha polítics pobres, ja ho dic tota la maltat, que només estan a gust en la representació, en l'àmbit públic i que no se saben imaginar en l'àmbit domèstic, en l'àmbit de la senzillesa sí. no. i finalment com es veu en el llibre una dona d'acció però una dona de pensament una dona d'acció però una dona de pensament jo pensava, no sé si ha estat no, sí que un referent Manuel Serra i Moret alcalde de Pineda conseller diputat d'acords, diputats d'acords no ho no, no, no, no, sí, has dit a Madrid? a Madrid no Eh? allò, boia. alcalde del al món local conseller, consellera eh, per tant, política local política nacional, socialista catalanista, eh, un home amb una força brutal des del punt de vista de l'ambició pública, però també un home absolutament discret eh, còmode, confortable, la vida tranquil·la un home de pensament un home d'acció eh, jo eh, vaig anar a veure el Serra i Moret i, i li vaig trobar una frase escrita a Mèxic eh... Pensava, segur que la podria haver escrit perfectament i guai d'aquell que arriba a perdre la noció de Catalunya perquè indubtablement anirà pel món com un orb i ja mai més sabrà trobar la seva estrella ni la clau del seu origen ni la brúixola del seu destí això ho escriu el Serra i Moret socialista de referència per molts eh? per, per no dir per tots els que hauríem d'estar al dia del que és la cultura del catalanisme i pensava, home en aquesta crisi, en aquesta turbulència eh, del, del Partit dels Socialistes, segur que haver rellegit el Serra i Moret els hi podria haver anat bé. Els hi podria haver anat bé. Eh? Com el Campalans, com el Josep Pallac, eh, Figueres Estan, tal, tal. Bé, aquesta és una tradició amb bones baixes eh? en aquests moments. Veurem si és o no hi és. En tot cas, eh, jo només us puc dir que és una lectura molt i molt necessària. Segur que pels que esteu a aquesta sala, però encara més ho hauria de ser per alguns altres, Eh, perquè els hauria de fer pensar moltíssim i a més a més eh, i amb això que algú deixo la paraula després podem debatre el que vulgueu si convé eh, eh, a mi de la Montse m'agrada una cosa molt i molt i molt i és que jo sempre he desconfiat dels polítics que no tenen professió eh? aquells que d'ells eh, que amb 20 anys entren a la joventut en partit no. que matarien pel seu partit eh i que fent els cursus honorum sempre més lleials al seu partit que, el, que, la, que, la, que els seus principis eh, que el seu ideari, que la seva visió del món no? la Montse comença treballant a l'Hospital de, Figue... de Palamós i escriu aquest llibre amb la bata blanca des de l'Hospital de Palamós i diu, m'expliquin de què va vaig a valorar la meva experiència no? la meva experiència com a militant eh, que ha estimat molt aquest espai polític i que de cop i volta se sent estranya Eh, unes decisions que sobretot es precipiten a partir del Congrés de Sitges no? quan els capitans es fan amos d'un espai polític eh? i en algun moment, fins i tot que és estat més matisat, eh? però en algun moment es doncs, radiquen eh? el principi catalanista de tot el llibre només hi ha una discrepància entre tu i jo, una m'hi he esforçat eh? que en troben alguna, eh? perquè si no potser tindrà algun compromís de tot el llibre només hi ha una discrepància per mi, eh? la L9 la 9 del metro Moment, això és una cosa ja meva però, no, eh, ens retreuen el govern diu què fan aquest de l'EL9 que no se l'han agafat prou seriosament no entrem en detalls, deixem-ho estar perquè les coincidències són tants que ara jo no us voldria a justificar-me eh, i per tant quan trobeu aquella referència de l'EL9 penseu però el conseller Vilans va dir que no era del tot eh, així això eh, que ho podríem discutir molt en tot cas això ja forma part del quotidià i per tant eh, davant d'un llibre que que la mirada i ens parla de com haurien de ser les coses i com hauria de ser el Partit Socialista, doncs és un detall menor, eh, que parlem de la L9 i dels 16.000 milions que ens tocarà pagar per acabar-la eh, bé, jo crec que poca cosa més a afegir que ha estat de veritat un plaer llegir-lo, eh, veureu les tesis que s'hi defensen eh, eh, jo crec que, que són interessants finalment, eh, no sé si ho destilo prou bé, eh, prefereixo que ho tu mateix, però la relació entre Catalunya i Espanya la Montse la resol amb una premissa només pot ser plausible si es basa en la llibertat i el respecte Diu ja ho veurem, eh, quina és la fórmula que arbitrem, si ha de ser el federalisme, si ha de ser la independència ja ho veurem això, eh? i en alguns capítols apuntes una solució amb d'altres especules amb alguna altra hi ha una dada certa que només des de la llibertat eh, nosaltres podem eh, suportar, eh, resistir, arbitrar una relació entre Catalunya i Espanya. Crec que per totes aquestes raons, insisteixo, m'ha costat molt, sort que ha citat l'Aila Nou, trobar-hi un punt de discrepància. Eh, moltes gràcies. Eh, moltíssimes gràcies, Santi. Eh i tornaré en aquestes paraules que has dit, però deixem agrair la vostra presència, alcaldesa. Gràcies per estar aquí, alcaldes, tres municipis empordanesos. És un honor tenir-vos tenir a tots aquí i per tant li d'agrair a Òmnium Cultural uh, la seva invitació. Jo no estaria aquí si Òmnium no hies cursat una petició perquè vos a parlar. Ah, uh, del de llibre, i parlarem del llibre però segurament que arran del llibre podem parlar de moltes més coses m'honora um, i m'emociona que mm, busquis una referència amb en Serra Moret per trobar um, el, diguem alguna rel de coincidència perquè sincerament el llibre té una tesi fonamental que és que el socialisme el socialisme que reflexiona que, que, que escriu que pensa, que es posiciona al llarg del temps, acaba configurant una idea que es basa en els valors de sempre la igualtat la solidaritat, la justícia social però per damunt de tots la llibertat i la democràcia i per tant el llibre té una tesi que és, si no ens haguéssim mogut del nostre posicionament, que és la unió lliure dels pobles aquest és un posicionament i una declaració clarament defensada per tots els socialistes entre ells Serra Moret, Rafael Campalans l'Humà el que jo opino que són els nous referents ideològics en el passat i que s'ha estirat el fil des de llavors en una situació molt més moderna el debat avui i la posició avui no estaria absenta d'un socialisme catalanista que moltes vegades jo el trobo faltar en els moments claus del que està passant en aquests, en aquests moments. Per tant, us avenço la tesa principal del llibre que és, eh, sincerament, si el socialisme s'hagués mentimut fidel als seus principis i fidel a aquesta idea que mm, ve de lluny però que Pasqual Maragall repetia amb molta insistència que només és possible la unió la, la nació catalana amb l'Estat si aquesta es basa en un principi que és la unió amb llibertat. És a dir, jo estic unit si vull i, per tant, em separo si vull. És a dir, el, el mateix dret que avala i que protegeix la unió avala i protegeix la cessació perquè s'ha d'establir un mecanisme per, de, per determinar aquesta voluntarietat això no, no, no ho dic ara dir, el, el propi llibre fa referència a textos escrits ja fa molts anys en els quals propognava això i deia que diferent hauria estat la relació entre el govern central i la Nació Catalana, però si ho voleu fer extensiu les altres nacions eh, País Bast, Galícia si ells volen, que no sé mai si es consideren o no Nació Històrica que diferent hauria estat si des del govern central hagués sabut que les nacions hi eren perquè volien. Hauria estat diferent perquè la relació que hauria tingut amb les seves nacions històriques hauria estat diferent. I també segurament hauria estat diferent el govern des de Catalunya, sabent que es podia activar o no el mecanisme de determinació de la, de, de la voluntarietat. Jo demano, quan faig presentacions del llibre, que aquells que són crítics amb la meva posició actual vagin una mica més enllà del títol, si és que no els agrada, i del subtítol que és provocador quan diu el PSD va en un moment de desagonyat el catalanisme, perquè penso i forma part de la tesi del llibre, que en un moment determinat som els socialistes encapçalant dos governs consecutius d'esquerres de, els que li diem, sobretot a Pasqual Malagall en el moment en què has investit i recull alguns paràgrafs del seu discurs d'investidura com a president els hi en els catalans eh, anem a ampliar l'horitzó nacional, us demanem que tingueu l'ambició d'ampliar aquest horitzó nacional, si fins ara hi ha hagut tot el procés de configuració d'un determinat estat autonòmic tot un procés de transferències que fa que els anys 80 siguin molt rics en aquesta sensació d'adquisició d'autogovern, el 90 això s'estanca i el 2000 entra en crisi. I entra en crisi perquè el pacte constitucional que es basava en que la dreta postfranquista venia d'una gran de libre i l'esquerra i el nacionalisme anomenat perifèric d'aleshores venia de la defensa del dret d'autodeterminació, s'aproximen amb moltes renúncies i sacrificis totes dues parts per pactar un article segon que un dels seus redactors i familiar meu, que eren Jordi Solitura sempre deia no guanyarem mai el premi de la Nobel de Literatura però els pactes tenen aquestes coses que és aquest article que diu vosaltres no tindreu valeitats independentistes quan parla de la indissibilitat del territori però nosaltres, els que mai us hem volgut reconèixer, reconeixem des del principi que hi ha nacions en l'estat espanyol, perquè el mateix article 2 parla de la indisciplinitat del territori i de l'organització amb regions i nacionalitats. Jo afirmo que la dreta se'n va el dia següent cap al mateix lloc, que és l'Espanya única, per tant la dilució amb 17 comunitats autònomes, però totes iguals, va deixar de parlar de nacions i l'esquerra, que havia fet possible aquest pacte no va tornar a la defensa de la unió lliure dels pobles sinó que es va quedar defensant la literalitat del pacte i per tant, aquest ha estat un problema això dona lloc a debats increïbles però la situació fora una altra si des del primer dia s'hagués configurat una organització política que hagués tingut en compte l'article 2 de la Constitució, que diu que com a hi ha d'haver-hi dos nivells diferenciats d'organització territorial, regions i nacionalitats. Ho Fa servir aquestes paraules. D'aquí la meva afirmació de que no hem sigut prou hàbils per dir-los els incomplidors de la Constitució heu estat els de la interpretació unitària de l'Estat. La unificadora, aquesta interpretació unificadora no és ni de lluny ni tan sols el text d'aquell pacte que va significar moltes renúncies però ha plogut molt des d'aleshores i per tant s'han comès moltes errades el fil no, no analitza la transició ni l'elaboració de, de la Constitució perquè entre altres coses el llibre és volgudament breu si el llegiu veureu que està dividit en tres paquets i que cada un d'ells té capítols molt curts en un intent de fer-lo fàcil de llegir això que diu en Santi, el vaig llegir una tarda de diumenge i dos viatges anant un i avall perquè no està dirigit tant als erudits de la política com aquells que jo considero que són els meus iguals que són els meus conciutadans que són els que em troben pel carrer i m'aturen i em diuen bueno, però ara, ara jo, on estem? No? on estàs tu? Um, tu què, què, què, què penses del moment actual i què et sembla el que fa el Partit dels Socialistes i llavors em vaig com sentíem la necessitat d'explicar-ho utilitzo com a recurs literari però en el fons té un impacte important un acte que es produeix a la meva ciutat a la meva ciutat, Mollet del Vallès i com a en Santi li passa pots fer moltes coses durant un dia pot donar dues voltes senceres a Catalunya perquè és veritat que quan som membres del govern de Catalunya ens correm tots els pobles, anima a tots i és, és una de les grans coses, eh? Ser sí, conseller que és que descobreixes la diversitat de situacions que amaguen el reflex del nostre paisatge, això és, és evidentíssim, però no hi ha res com, com sentir-te d'un lloc i jo em sento de mullet, quan ell parla de saga explico que el meu besavi va ser alcalde durant la Mancomunitat i ara fa cent anys l'alcalde de Molletes de Iatura, i era besavi meu i era amic d'en Prat de la Riba i que a la Segona República hi havia un altre alcalde que també és de Liatura Feliu en aquest cas de nom i que era meu avi fill de la lliga regionalista per tant, que en el fons la meva família i el meu comportament polític s'assembla bastant a moltes coses que li han passat al país d'aquests antecedents del catalanisme polític de principis de segle i de la Segona República, empaltats més tard amb la lluita antifranquista, amb el sindicalisme d'una comarca que s'industrialitza i que les condicions de treball són infrahumanes pels obrers i per tant, comissions obreres, plataformes anticapitalistes, tot això sí que ho trobareu, i la militància d'una part de la meva família en el PSUC, jo com que era la més joveneta de la colla tenia un pare que era d'esquerra republicana un oncle que era el suc un germà que era del suc m'havia de fer de una cosa més radical com tots els joves i per tant fer de plataformes anticapitalistes formació de la qual em van acabar expulsant també us perquè això qui ho té del néixer no ho deixa créixer i aleshores deien que això de defensar les llibertats nacionals de Catalunya era un bici petit burgès era una, una manera d'expressar-se de les organitzacions eh, clandestines no? De, si no estaves prou dedicada a la revolució contra Franco i perquè a més no volien que estudies medicina volien que menyes una altra facultat total que em van expulsant cosa que agraeixo molt perquè em sembla que quan has conegut els comportaments intransigents quan has conegut el fanatisme, però jo crec que està bé que abracem els principis els principis són innovaciables però l'aplicació d'aquests principis no pot ser fanàtica, no pot ser d'algú que no està disposat a canviar d'opinió encara que li posi sobre la taula arguments molt sòlids que posen en qüestió la seva posició, per tant quan algú ha conegut l'acció intransigent es torna eh, no dúctil en el sentit de canviar fàcilment d'opinió, però sí de saber que només enriquiràs el teu pensament si el contrastes amb algú que pensi diferent, si t'envoltes de gent que pensa absolutament igual que tu mai tindràs necessitat de buscar arguments per mantenir-te. Bé, doncs si alguna cosa ensenya aquest llibre és que he hagut de buscar arguments per mantenir les meves tesis durant molts anys però comença amb un llet, en una ciutat que quan jo accepto encapçalar la candidatura que és el 87% l'anècdota aquesta que explica de Palamós és, és certa, és a dir, a mi m'havien ofert encapçalar les llistes al 79, al 83, i havia dit que no, que em semblava que des de la medicina i abans de Palamós havia treballat a l'Hospital Clínic era l'Hospital de Beneficència i de la pobresa de tot Catalunya i que, en fi, tinc uns quants anys però no tants com per explicar-vos que jo m'he fet un tip de diagnosticar anemies per picadura de xinxa és a dir, la misèria l'he conegut en primera persona perquè he treballat a llocs molt difícils um, quan accepto el 87 en part perquè tinc la sensació de que els ajuntaments democràtics estan configurant una altra manera d'entendre les ciutats i una altra manera d'entendre la cohesió social basada en la dignificació de l'espai públic i en el, les polítiques socials um, quan decideixen allà, el 62% de la població de Mollet del Vallès no havia nascut a Catalunya i el 72% tenia com a llengua materna el castellà i malgrat tot la catalanització de la vida pública la normalització lingüística, la immersió a les escoles la recuperació de la cultura popular, de les tradicions fa que en les ciutats metropolitanes lluny dels tòpics que s'expliquen a vegades, s'hagi ha relat el sentiment de pertany a una nació i ho hagi defensat la nació catalana davant tots els seus problemes amb persones que venen d'associacions de veïns i de moviments obrers de Parla Castellana i explico que feia mítings defensant l'Estatut de Sau en el seu moment i altres accions amb pancartes que dèiem Port l'Estatut amb gent de Parla Castellana i aquesta idea dels tòpics, de que a l'àrea metropolitana pensa d'una manera, les ciutats de l'àrea metropolitana, els socialistes metropolitans, pensem o deixem de pensar, és absurda eh? i no, no s'adona que la geografia humana canvia, la demografia canvia, la manera de pensar, el sentiment de reglament, el sentiment de menysteniment. En tot cas, jo vaig tenir la sort de participar d'això de la política municipal conjuntament amb tots els veïns perquè la política municipal on ho fas amb els veïns, no la fas i dic que el mèrit no és només meu i vam passar d'un suburbi a una ciutat que guanyava en un moment determinat una cosa que jo la menciono perquè veiem el canvi no pas perquè pensi que la política es basa en buscar premis eh? però vam guanyar el primer premi de l'espai públic europeu i veníem d'un suburbi i aleshores això té un mèrit però no té un mèrit aquí està el cap de l'amnistat té un mèrit per les associacions de veïns que ens van ajudar per cada una de les comunitats que convencia de que els ajuntaments actuàvem en l'espai públic però els ajudàvem a rehabilitar aquells habitatges que s'havien fet als anys 60 he conegut totes les tipologies de col·lapse estructural de, dels edificis dels anys 60 per tant, n'hem fet molta de feina i alhora ens podíem seguir preocupant de la reafirmació nacional. Quan més tard el meu partit va començar a dir no, no, ens hem de dedicar a lo social perquè el nacional no és el nostre espai natural, i ens doncs diuen no, això no és veritat, sempre hem fet les dues coses. I és el socialisme que ha sigut capaç de fer les dues coses, el socialisme que ha aconseguit majories importants i que ha aconseguit ser una força política política. Eh, central en el nostre país fins al punt de superar amb vots en un moment determinat a Convergència Unió l'any 1999, només amb vots no amb escots. però he dit que no és un tractat ara explico de l'acte Mollet perquè em serveix per explicar una mica el que ha passat és a dir, malgrat el meu distanciament de les tesis oficials jo decideixo que l'acte d'aquell partit hi ha d'anar és el meu partit, és la meva ciutat i em trobo una explicació sobre la situació actual sobre les mobilitzacions sobre aquesta demanda que es proveeix arreu de llibertat perquè Catalunya decideixi el seu futur és una desconsideració i una explicació de la proposta de reforma federal de la Constitució que té el seu mèrit venint d'un partit que no sap no s'havia preocupat a moure's de la posició del, del pacte constitucional en un sentit molt restrictiu però que és insuficient I en política el temps és, és estratègic una modificació de la Constitució en el període en què es discutia si l'Estatut era constitucional o no potser hauria estat molt revolucionària però una modificació insuficient de la Constitució en aquests moments no dona sortida el crit de llibertat que hi ha avui en els carrers però jo vaig a aquell acte i em trobo amb un partit que no conec un partit que s'està dirigint als ciutadans que han participat en mi en la reivindicació nacional i en, en la recuperació d'un espai que es diu Mollet del Vallès que té bé molts valors i ara no us els, els explicaré però un dels valors principals que té és que a més a més és l'única ciutat de l'àmbit metropolità que ha protegit més del 50% del seu treball municipal una cosa que ja acabas de veure. Per tant em trobo el meu partit fent-li en els ciutadans que m'han donat cinc vegades la victòria municipal un discurs que no és el discurs I és allà on em pregunto és sóóc jo la que n'ha anat d'aquest fil o és el meu partit i tinc la sensació de que és el meu partit de que siguessin continuat fidels a la Unió amb Llibertat probablement hauríem pogut tenir una posició molt ferma i alhora molt central en aquest debat amb un estat espanyol que ens ha menys econòmicament, socialment, culturalment poso alguns exemples de la meva etapa de consellera tampoc no relata no és, un, no és una cosa ni biogràfica ni un dietari però poso alguns exemples i li dic en aquest partit que ara diu que, la, que ens hem de refiar de la reforma federal un dia va prometre que podríem posar algun signe d'identificació de les matrícules i fins i tot això va incomplir és a dir, que clar, que no hi ha exemples on agafar-se d'aquesta transformació no? per tant poso alguns exemples també us he de dir que faig alguna reflexió en matèria de seguretat i de justícia perquè perquè si és veritat que dic que en termes de benestar i, i d'inversió pública jo continuo defensant l'acció del tripartit i d'aquí el tema de la línia nou que mencionava ell que no ho discutirem perquè és molt llarg com la línia, la línia és molt llàraga però en termes de benestar és indiscutible però jo he estat consellera d'Interior i conseller de Justícia i crec que a vegades tractem aquests temes amb una frivolitat excessiva per tant hi ha moments en què dic, per exemple que el mal com els microbis no es veu a simple vista. I aquesta facilitat amb la qual parlem de seguretat i aquesta cosa de, dels comentaris sobre un dispositiu de seguretat, un dispositiu antiavalots o antidisturbis. sempre massa d'una frivolitat extraordinària I he mirat d'ací molt prudent i molt respectuós amb els que m'han succeït després en el càrrec perquè sé lo difícil que és tot això i que sovint el mal més gran com els microbis no, no el veiem que són els de les xarxes realment organitzades per, per atemptar contra la bona gent i contra la convivència. Però també parlo de presons molt de passada, de justícia dient que si la justícia funcionés la credibilitat amb les normes que ens dotem en democràcia seria més, més fiable, però de presons dic una cosa que és veritat que ho feia, eh? que és dir que de mirar cada dia el mirall preguntar-te si et sents amb la força moral de mantenir 11.000 persones darrere les reixes privades del bé més provat de l'ésser humà que és la llibertat d'aquí que quan anàvem a visitar presons això no ho explica, el que ha explicat en Santi, el conseller no, no hi és en el llibre eh? però quan anàvem a visitar presons eh, intentava que la gent tingués la sensació de què passa quan et la porta per l'altra costat quina sensació tens fins i tot en aquesta no però en la que vam fer al Bages eh, vaig fer passar als periodistes que parlen d'aquestes coses una nit sencera desposeïts desposeïts desposeïts, que és molt més greu del mòbil, de l'ordinador desposeïts de tot i tancats perquè tinguin aquesta sensació perquè si no com que són edificis nous i clar, si són nous no els farem deliberadament lletjos i que caigui de grossos sinó que els n'hem de fer bé la gent té la sensació de que són massa bonics per complir una pena de privació de llibertat però jo opino que els que estan condemnats a privació de llibertat només estan condemnats a que els privem de llibertat no de cap altra cosa ni de la seva dignitat ni del tractament de les seves malalties ni de la capacitat per aprendre i per tant per formar-se i, i poder discernir amb més raonament el seu futur per tant parla d'això i finalment efectivament m'atreveixo a tornar a insistir en que la clau de volta i el desllorigador segueix sent la unió amb llibertat és a dir, nosaltres sovint ens comparem amb el Quebec amb el Quebec i ens comparem amb Escòcia sense adonar-nos que allà els estats voluntàriament o per força una mica de cada manera van acceptar la Unió amb Llibertat i van acceptar que algunes parts en el cas del Quebec que és una part molt gran del Canadà pel que fa a Escòcia és menys important però i eren voluntàriament per tant si guanyava pel sol fet de guanyar un partit, el partit que evacuava en el cas del Quebec o el Scottish National Party en el cas d'Escòcia pel sol fet de guanyar un partit que portava en el seu programa que s'havia fer una consulta ja els estats ho acceptaven però aquí, i d'això és del que ens costa de donar nos estem en un pas anterior d'un estat que hauria d'haver acceptat les majories que s'han produït en el Parlament de Catalunya són prou clares i prou evidents com perquè no estiguem en aquests moments discutint si es pot o no es pot fer no hem acceptat que la unió dels pobles només pot ser si és lliure i que cap estat pot mantenir sotmès contra la seva voluntat una comunitat nacional per molt de temps i per tant que la unió amb llibertat que és aquest fil que intento estirar i que ja havia mencionat Pi Margall el que va escriure el federalisme per cert, i va ser president d'una Espanya d'una primera república que va durar molt poc temps i, i la seva presidència em sembla que no arriba als cinc mesos eh, escriu en castellà respecte al federalisme una cosa que diu el libre consentimiento de les nacions". i jo guanyejo jo penso, 1873 quina visió més actual que poc hem avançat de poc hem avançat en aquest sentit d'Estat sentit d'Estat que per cert eh, diguem que el reclamo apel·lant a unes paraules del president Montilla que acusa al Tribunal Constitucional i a totes les institucions de l'Estat de no haver tingut visió d'Estat de donar-se de que volíem ampliar l'horitzó nacional per la dia prevista que era l'Estatut i que aquella sentència i aquella manera en què les institucions espanyoles tracten aquesta nostra ambició legítima eh, dona lloc a aquests problemes que tenim avui i acabo per donar-vos la paraula a tots vosaltres en el debat que es produeix de l'Estatut eh, en el Senat interver-hi sidramoles una veu assenyada del socialisme català avui excessivament silenciada i que acaba la seva intervenció dient-los-hi en els del Partit Popular que havien fet tota aquella campanya us recordareu de, no d'anti-estatut sinó d'anticatalà i catalans i Catalunya els hi diu en castellà perquè és una intervenció al Senat qui escupe per arriba ja sabeu el que ell espera i jo crec que és molt visual és dir, això s'ha anat forjant amb el temps però els principals causants de la situació avui difícils però ferma i que en el llibre insisteixo que aquesta vegada no ens conformarem amb un cop de porta ni ens resignarem sinó que ens hem de mantenir eh, el coratge necessari per saber que això potser serà més llarg del que voldríem però serà, perquè torno a repetir cap estat pot mantenir gaire temps contra la voluntat de la majoria d'una comunitat nacional sotmesa a una condició política que ella no vol per tant, que com a mínim la llibertat de saber què vol aquesta comunitat emocional s'ha d'acceptar doncs qui va escopir cap en l'aire avui està rebent les conseqüències d'aquell per tant li dic a la meva formació política o a la que ha estat durant molts anys la meva formació política i de la que m'agradaria que tothom entengués que no em parlo ni en despit ni amb menyspreu puc parlar d'algunes persones amb negatiu perquè han fet afirmacions com que s'obre gent pel fet de que alguns eh, no estiguem d'acord amb el que diu l'aparell actual o la direcció actual però és aquest partit el que a mi m'ha permès i els vots dels ciutadans evidentment m'ha permès ser alcaldès del Mollet m'ha permès ser membre del govern Maragall i del govern Montilla i m'ha permès fer coses molt importants en matèria de seguretat o de justícia a Catalunya i per tant jo no seria qui sóc avui si no hagués estat militant d'aquest partit i és per això que em sap tan greu és per això que veig aquest gran projecte polític que va ser avui eh, situat en unes posicions que no m'agraden també és ben veritat i això ho poso en boca de Toni Puigvert perquè és veritat que ho va escriure en un article que quan el PCC era això i intentava establir ponts intentava fer entendre l'estat què volia dir el sentiment nacional tampoc era ben considerat per una part important de la societat catalana i tampoc ho era per la política espanyola però en tot cas jo enyoro aquell PSC i crec que avui i en aquests moments el, catalanisme, el socialisme catalanista té i ho dic en present un paper a jugar no sé si el jugarem no sé si existirà alguna cosa diferent en el partit dels socialistes he perdut en tot cas l'esperança que el partit dels socialistes tombi cap allà on jo voldria que tombés però si ho fa, doncs seré la primera a em reconèixer -ho. mentrestant, el socialisme catalanista del qual em reclamo i em reivindico penso que estava en unes condicions immillorables per fer entendre a tothom que la unió amb llibertat és l'única solució possible i perquè aquesta llibertat s'exerceixi només hi ha una manera que és el vot personal i secret que es deposita dintre d'una de urna en el qual tenen les mateixes opcions els que pensen que sí, els que pensen que no, els que es volen abstenir, els que volen votar en blanc, perquè això sí que és important que se sentin cridades totes les opcions a les urnes és imprescindible i crec que és el lloc on hem arribat o on estem just aquests dies, però el llibre no ha estat escrit amb clau d'aquesta setmana o la setmana passada o la setmana que ve si només aviat amb clau de què ha passat a Catalunya les dues últimes dècades i està ple de, el, o està amanit amb algunes vivències personals perquè entengueu que la política és sentiment i que sense sentiment per molt que tinguis el cap clar no arribes a entendre la profunditat de les transformacions necessàries en el pensament de les persones i també en l'espai públic en el qual aquestes persones viuen i conviuen. I ja està. Ja us he explicat totes les coses. Va, si voleu, em pregunteu vosaltres. Gràcies. Hem quedat, hem quedat hem de, hem de respirar Perdó. quina deriva creu vostè que, que farà eh, tot aquest procés de moviment enfrentant-se eh, amb la negativa previsible del Tribunal Constitucional mm -hmm. No És dir no, no m'imagino cap per veritat com la que s'acaba de mencionar entre d'altres coses perquè un dia vam entrar la Otan, encara que alguns van fer campanya en contra per no entrar-hi. Ja la vaig fer. Eh? Però els exèrcits... Eh, de l'Aliança Atlàntica tenen una tradició diferent a l'exèrcit estrictament de l'estat espanyol però aquesta és una altra no ho sé, no ho sap ningú és dir, no ho sap ningú, entre altres coses perquè tot i que el que està passant no deixa de ser un guió i ell que està en el govern i en les deliberacions del Consell Executiu i segur que fan moltes més reunions de les que puc fer jo, com ha dit vesteixo la meva bata de metgessa i escolto la ràdio tot sovint i no aconsegueixo desenganxar-me en el sentit de no més indiferent, al contrari eh, em sembla molt important el que està passant però, però és cert que tenim al davant reptes diversos diversos eh? la importància de la legalitat i la importància de la legitimitat què és legítim i què és legal la, la legalitat es va adaptant en el temps lleis canvien lleis, és el principi bàsic de les democràcies avançades per tant, quan les lleis no s'ajusten als anels ni a la voluntat dels ciutadans, aquestes s'han d'adaptar això, més tard o més d'hora jo estic convençuda que ho aconseguirem sempre havia dit, no ho dic ara eh? quan deien, després de la gran manifestació del 2012 que és la primera en què el clam d'independència és majoritari la del 10 de juliol del 2010 és una reacció d'indignació contra eh, la sentència de l'Estatut però encara no és tota ella un clam d'independència. La prova és que aquell any hi han eleccions i el partit independentista per excel·lència, que és Esquerra Republicana, perd la meitat dels seus diputats. Per tant, no sembla que la sortida en l'any 2010 sigui d'independència. En canvi, la inacció de l'Estat i la incapacitat de les institucions de l'Estat per entendre el que estava passant a, a, a Catalunya i el pensar-se que el cop de porta de l'ascendència de l'Estatut el dirigirem com si res i que no generarà aquest sensació de menys que ens porta a sortir al carrer és una mica de visió d'Estat terrorífica, terrorífica però lleis canvien lleis i és curiós com una cosa que era la garantia de que les grans lleis que havien d'articular la nostra convivència i la nostra democràcia no fossin modificades per unes majories insuficients, ha esdevingut una cuirassa i un búnquer on avui es refugia la dreta més rància i més reaccionària i per tristesa meva el Partit Socialista Obre Espanyol també quan surt condemnant coses que no, fi, que no toquen o no se n'adona que 1.800.000 persones l'últim 11 de setembre és com si a la capital d'Espanya s'hagués manifestat 10 milions de persones i que cap govern hauria aguantat sencer el dia següent d'una manifestació de 10 milions de persones però és veritat que per canviar una llei necessites una altra llei o necessites tanta perseverància que al final no hi hagi més remei que canviar-la i que Entenc i m'he llegit el, el decret que va signar el president el passat eh, dissabte que en el fons el propi president i el govern acaben dient deixi'ns que coneguem l'opinió dels nostres ciutadans per formular la proposta de modificació del marc legal. I diu això... Per tant, hem arribat una mica a la conclusió de que ens costarà molt, però que hem de modificar aquest mar legal i, per tant, allò de la invisibilitat ha de desaparèixer en benefici de la unió amb llibertat, sinó no, amb aquestes paraules, amb unes paraules similars, però que, en el fons, hem d'aconseguir això. Aconseguir això, de facto o de fet, acceptat això per la comunitat internacional i per qui convingui, llavors ningú gosarà... Eh, dir que l'opinió d'aquesta comunitat nacional ha de ser tenida en compte ha de ser eh, expressada de la manera més lliure que, que són les ordres clar, no vull ser no vull ser pessimista no vull ser-ho, eh, perquè jo crec que l'estratègia de dir votarem i votarem i votarem és la correcta però també us dic que si no votem el 9 de novembre ho fareu qualsevol dia, però votarem és a dir, que el que estic intentant és evitar el desencís o la frustració que es pugui produir el 10 de novembre si no hem aconseguit votar el 9 de novembre i que sobretot i això sí que, que la meva condició d'exconsellera de justícia m'ho fa dir vos no es poden produir unes eleccions en què només s'hi sentin cridats els partidaris del sí fer si unes eleccions només tenen validesa si se senten cridades totes les opcions a les noves i ara estem en una situació difícil perquè això es produeixi però ho hem d'aconseguir i aquí apelo en el llibre no ho explico però jo he sigut observadora internacional és dir, jo he anat a altres llocs en què es feien eleccions difícils difícils. plaviscit convocat per Pinochet a Xile eleccions dels sandinistes després de 14 anys d'una revolució per les armes Kosovo és a dir, eleccions en els quals els fusells i els tancs hi eren presents i que curiosament les van guanyar els partidaris en el cas de Xile i de Nicaragua els van guanyar els que no eren els que les convocaven però per què es va produir això? es va produir perquè en un moment determinat les normes de joc de les eleccions es van acceptar per tots i per tant van concórrer a les urnes totes les opcions si aquí plantegem unes eleccions en què només hi concorre una de les opcions no aconseguirem que el món sencer eh, digui... s'han expressat amb claritat i aquesta és una cosa que jo li dono molta importància és ser que és molt difícil, sé que és molt difícil però també estic convençuda que els catalans que hem sigut capaços de fer aquesta V baixa fa 4 dies la via catalana fa un any i 4 dies i una macromanifestació que feia molt de temps que no es veia el 2012 i el 2010 eh, ho aconseguirem. No hi ha res més transformador que una munió de persones amb voluntat de canviar les coses i ho farem segurament costarà més del que voldríem no hauríem de desmareixer tampoc la presència de dos magistrats en el Tribunal Constitucional una en Carna Roca la coneixedora del dret civil català més important l'altra en Joan Antoni Xial jo confio en que la llei de consulta sigui declarada constitucional i això sigui un revés pel govern d'Espanya però no, és, és, no sé si és un desig o una confiança seriosa en canvi crec que té més problemes el decret i la formulació de la pregunta tal com està formulada però és una opinió meva això no treu ni un dir, ni, ni un nanogram que és una cosa ni un miligram de la meva voluntat i fermesa en fer-ho possible eh? però crec que es fan possible les coses també amb una dosi de realisme Per què, eh, com parles de l'unió amb la llibertat, el socialisme molta gent ho deia al principi de la democràcia no tenia llibertat de vot encara que estigués junt amb el PSOE i, i sempre havia d'anar votant igual i això és el que no va entendre molta gent aquí. Bueno, sempre no. Si som curosos amb la història hauríem de dir que vam tenir grup parlamentari propi que grup dels socialistes catalans des de 1977 a 1982 en aquella època ara no, no ho concedim així però quan el president del Congrés cridava als diferents grups a posicionar-se hi havia un grup que era el grup dels socialistes catalans que pujava al faristol i expressava la seva opinió <coughs> això és el que alguns hem desitjat sempre la votació, la votació es feia bueno, però perquè es posaven d'acord prèviament però els estatuts del, del partit dels socialistes els hi permetia votar diferent en canvi l'etapa de Pere Navarro aquesta última etapa de 3 anys que jo dic que són els pitjors que eh, li han passat en el partit dels socialistes pel que fa a la coherència a la seva posició de defensa de les llibertats nacionals es va votar dues vegades diferent de PSOE eh? Eh, i mai el partit va estar tan sotmès i sumís a les decisions del Partit Socialista Obre Espanyol sí. eh, a vegades li donem molta importància això del vot diferenciat al Congrés però no necessàriament el vot diferenciat al Congrés determina el grau de llibertat de moviment del Partit Socialista sí, però... que jo vull descripció estrictament catalana però, però, però el d'en Felipe Guerra va sentar aquí com un torpedo a la de flotació Bueno, de xfac de xamparlo, sí, mala educació, mala educació, molt mala educació. el, el, el poble li va sentar molt mal moment per això que els la gent va dir, bueno, que, sí, molta gent era va perquè ja estava està farta de, de sentir vexades i de, de que tot l'exercici tot el que es plantejava perquè Espanya necessita un canvi important, un canvi molt important, molt important. Que te volia està indicant al Clar, aquesta és la desesperació de Catalunya no? Catalunya ha ajudat a la modernització d'Espanya eh? no no, de... però Catalunya en, en, en aquest sentit ampli eh? ha ajudat a la modernització d'Espanya ha ajudat a la seva democratització és dir, en els peri pocs periodes de democràcia del segle XX Catalunya ha jugat un paper importantíssim costa d'entendre que després d'haver fet aquest esforç ehm, la divisió no sé antiterrorisme, la brigada vi... antiterrorisme, tenim una brigada antiterrorisme. Don la, vi... la vi... important això. Esperavam o sigui, els jo tenia a sota casa meu, dos nois estrampat un matrimoni, amb una criatura petita terra lliure amb explosius a casa seu, va descobrir la policia. I es diu, "Escompteu nosaltres no anem per aquest camí, vaul." que em va venir a demanar-me disculpes, nosaltres no anem per aquest camí. I això no ho tenen en compte. Des de Madrid no s'han ni enterat d'això. I això és greu, és greu. O no han sigut a o no s'han enterat. Llavors el País Basc, ah oh sí, aquests ho han, ho han tingut en compte. Hòstia, tu. Això ho ha dit. Està desaginant-hi a l'amor o els ho anem? Disculpe, eh, però sí, sí, és que no l'hem tingut. No, que el aquest dia, ah. bueno, la famosa Cospedal, que m'acaba me mentir, eh, que va dir que, d'allò de nosaltres, que érem, no sé com ho va fer anar, però que, que el País Basc, a passar que havien mort, o sigui que havien assassinat gent, eren millors que nosaltres. Sí. Bueno, això va ser la Rosa Díaz. Per l'amor de Déu, eh? però podria ser que hem d'anar tirat i us al final és que si per espanya és que que si fa per espanya és que me aquests centes mil persones que han sortit al carrer durant tres anys de el mateix no se'ls pot anar dient que s'han modificat les lleis. si ho feu això té 10 o 20 anys. Jo crec que s'ha d'anar el que presència o, sí, que... o la gent s'avorrirà i avui dia. I que anava a tot. El març atents que la que postura de la majoria és molt clar. Jo he estat sempre que sí, que serà la legalitat, que s'ha de modificar això, que quan vingui una altra majoria ja han passat els anys, els anys, la gent s'avorrirà. I ja, ja, si em permeteu sí, fes, fes, fes. afegir un comentari no. meves, després li contesto eh? ah, no. ah, no, no, no, doncs, t'ho prego, prego. No, no, no, no, no a mi que he militat en la clandestinitat i que he estat eh, diguem represaliada brutalment pel franquisme em costa molt i és una qüestió meva no equiparà el funcionament d'unes un, institucions que sorgeixen d'unes urnes a les institucions que sorgeixen d'un aixecament militar. D'acord? Sí. Per tant, eh, potser no ens acaba d'agradar, però les lleis emanen de parlaments que han estat escollits pel poble. I un ciutadà de Càceres té exactament el mateix valor que tinc jo quan anem a les urnes i posem un vot i aquest és un principi com que volem presentar-nos davant del món com a gent respectuosa amb la llibertat i amb la democràcia hem d'admetre és més, és tan així que encara no hi ha hagut cap elecció general cap elecció al Congrés de Diputats i al Senat que les formacions polítiques catalanes hagin dit com que allò no vam nosaltres no hi concorrerem. tots hi hem concorregut i tots hi tenim representants més o menys nostres. I per tant les lleis que s'han formulat en allà i han votat en contra i hem votat a favor i no siguem sé més, però demanen de la voluntat de les urnes. Llavors jo l'única cosa que dic és que siguem tot lo ferms que haguem de ser siguem tot lo contundents que haguem de ser eh, establint mecanismes perquè les coses passin el més ràpidament possible perquè efectivament hi ha una cosa que és el cansament de, ara, el que no podem és reclamar per nosaltres uns determinats drets que els neguem en altres i jo això no puc fer-ho i per tant dic el que aprova el Congrés dels Diputats a mi no m'agrada gens. Aquesta majoria que té el Partit Popular de més de 200... com se'n té ara? 220? Uh, diputats. Em una autèntica barbaritat. Ara, és fruit de les errades de tots plegats i la decisió voluntària de la població. Bueno, però si la majoria la tenies del PSOE provaríem exactament. Eh, eh, eh. eh perquè amb l'aspecte nacional són idèntiques un moment, només estic intentant dir que si les urnes són bones per una cosa són bones per una altra sí, però potser la representativitat no és, no és correcta una persona un vot no, no, la representat no, no, no jo... el que els senyors diputats no representin potser el poble aquest estan representant un poble ideal és a dir, veure si ens entenem per qui hi havia algunes intervencions dient ehm um... Lo important de tot aquest procés és que sigui cívic, i respectuós, sense violència, molt bé. Llavors, el que Catalunya està fent avui és intentar trobar el punt just en el qual cívicament, pacíficament, sense violència, es produeixi, si tu vols, el trencament, que significa quan algú que no tenia previst fer una cosa l'acaba fent algú que no tenia previst fer una cosa l'acaba fent però finalment l'ha de fer que serà que convoqui un referèndum si vol que el convoqui tot Espanya a mi quan el Rajoy surt i diu d'això no hauria d'opinar tot Espanya i jo sempre dic pues que el convoqui a tot Espanya nosaltres farem la lectura dels resultats a de Catalunya no, no? s'ha sí, de trobar el mecanisme per forçar la situació des de plantejaments que torno a insistir no posin en entredit els mateixos valors que defensem per a nosaltres mateixos, els catalans. Llavors, que ningú hi vegi en això, ni, ni la claudicació, ni no sé què del PSOE. Eh, és a dir, si alguna si si si cosa fa aquest llibre, és que la gent del Partit Socialista de Obrer Espanyol no em torni a parlar mai més. Si alguna cosa fa aquest llibre, és que jo no tingui cap mena de possibilitats de tornar a tenir càrrecs en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, no m'heu de dir en quin comportament ha tingut el partit dels socialistes. Ara, m'atreveixo a dir, des del de de que em dóna haver-ho escrit i proclamar-ho públicament i explicar-ho pels pobles on vaig, m'atreveixo a dir, malgrat que Alfonso Guerra va dir que passarien en el ribot, no és comparable el que va fer el Partit Popular va anar dient que la mano larga d'ETA estava detrás del redactador de l'estatuto i, i que va recollir signatures en contra de Catalunya dient que els catalans ens quedàvem amb tots els diners dels... en fi. però per què el Congrés de Diputats el, el va referèndum? des primer va ser pel Parlament de Catalunya referèndum aquí a Catalunya, llavors va passar pel Congrés de Diputats el Congrés de Diputats no, no és el poble espanyol, no és quina autoritat tenia el Tribunal Constitucional per carregar això? Una llei que va ser aprovada l'any 1979 si no recordo malament, el juliol Quants fa? No, no, és igual, quants anys fa i quants partits catalans han posat en el seu programa que canviarien aquesta llei en unes eleccions generals? Cap I aquí val una crítica que val més per mi que per que Santi perquè mai a Convergència ha tingut prou vots però el Partit Socialista ha tingut prou vots perquè les lleis orgàniques és una llei orgànica es poden modificar amb la meitat més 1 dels diputats no necessiten dues terceres parts i no s'ha fet i ningú ha reclamat tampoc que es canviés la llei del Tribunal Constitucional debat que us recomano que us llegiu jo tinc aquest missi de llegir és veritat que llegeixo molt però que és extraordinari aquell debat perquè és una llei que amb les parts en què pot actuar com a quarta instància política només ho vota Aliança Popular i l'UCB i ja no ho voten i per tant trenc el consens del 78 la llei que és la segona llei orgànica la primera va ser la penitenciària per tant no us estic pas dient que no ens en sortirem només us dic ens en sortirem però no podem caure en posicions que neguin els altres el mateix que nosaltres demanem per nosaltres i hem, hem de, de ser audaços l'altre dia en una entrevista vaig dir que jo més que astut, que és el que utilitza el president de la Generalitat, parlo d'audàcia perquè eh, astúcia pel dir engany en part, audàcia vol dir valentia i intel·ligència per tant, hem de ser audaços per girar tots els arguments en contra d'ells i perquè finalment aquí a Luxemburg, allà on sigui treiem eh, el nostre si es treuen les urnes el dia nou aquesta sí que és una opinió meva eh? i a més la vinculo i la vinculo clarament haver defensat amb les matalletes apuntant-me en aquests llocs que us he dit de que hi havien d'haver-hi papeletes del CID, papeletes del NO que hi havia col·legis electorals que només hi havia papeletes d'UNS o que no hi havia sobres i per tant la gent havia de votar sense, sense poder garantir el secret del vot per tant atenció perquè hem d'aconseguir una convocatòria a les urnes en què se sentin cridats tots, no que se sentin cridats només aquells que volen votar sí i sí sinó que se sentin cridats tots ja hi som tots seranets <tots> que són escoles <tots> es queda escoles s'assenten, perquè ja s'assenten bé d'una manera que És la meva opinió. Jo us respecto molt la vostra. Però penseu-hi, eh? Les urnes han de cridar a totes les opcions. Unes eleccions en què només hi participi el 58% de la població i que el 90% doni una determinada opció eh, no tindran el valor que haurien de tenir per la comunitat internacional. Però, eh el llibre no diu, no diu què passarà al 9 de novembre en certes coses perquè està tancat abans de l'estiu m'heu demanat la meva opinió i jo us dono la meva opinió i m'agradaria que l'entenguéssiu sincera, segurament quedaria molt millor si us digués el 9 de novembre votarem i jo estic pel falsíssim -sí. i llavors faig feliç a molta gent però com que jo sé que és molt difícil guanyar però que es guanya amb perseverància us convido a guanyar amb perseverència i amb no renúncia dels valors que ens han de fer a la comunitat nacional que és Catalunya diferents de la resta teniu i aixem-te'ls del, del burro del no? burro català ja sí. no? sí. sí. d'algues paraules demanades justís una... Oliveres Tot bé. O sigui, jo voldria dir que estic completament perplexa del caire que ha anat agafant això en la fase final si ho bé la consellera ha dit que no es pot convocar en les eleccions només en els partidaris del sí I quina culpa hi tenen els partidaris del sí que el nou no el vulgui si Els posaria molt fàcil, com que no votarem, no s'hi val. Primer, primer punt. Segon punt. Quan es parla de... La, no, no ha sortit aquí, però això, això està molt emparentat. El del dels referents això el que, el, que ha, el que ha dit la consellera fa pensar amb el quòrum del, del 55% és, és posar-li més fàcil els que se'n saben en minoritaris perquè n no n han, ni, ni, ni tan se'ls n'han de votar si, si, no, si no van amb massa votar, ja rebaixen el quòrum el quòrum de participació i després l'altra cosa que tampoc, que tampoc veig massa clar i que trobo que perplexitat és aquesta idea de que han d'anar a votar ells i nosaltres i que quan se'ls diu que vosaltres votareu una cosa diferent de nosaltres, nosaltres només llegirem els resultats de Catalunya si només llegim els resultats de Catalunya, ens trobarem com ara perquè ens ja hem sapigut comptar la gent que ha sortit del carrer, si es fes aquesta manera de convocar a tot a, que se' queda més en un referèndum seria circunscripció única sí, eh? i això ja dificultaria, però vaja amb els menys que hi ha, ja se sabria qui ha votat què a Catalunya i qui ha votat què a la, re a la resta d'Espanya. Però suposem que es convoca d'aquesta manera, em penso que ha, que ha vingut insinuar que, que era una, que era una, una perspectiva que es podia, que s'havia de, de considerar. Si a ja, uns al, 84 anys de vegades es fan aquestes noves que estaven. Ah, sí, això mateix. si els resultats o la lectura de les eleccions aquí a Catalunya fos clarament partidària del, del, del sí i la resta d'Espanya fos partidària del no, la preocupació, ja sabem, la nostra població és el 16%, avui s'ha discutit quan s'ha fet les comparacions i quan s'ha fet els anàlisis de la, de la, dels pressupostos de, o del projecte, del projecte de pressupostos. Es trobarien igual que ara, què em de tenir l'unanimitat absoluta aquí si l'havíem una circunscripció única i per l'hagués el, el vot tant del de Galícia com el d'Estro Maduro com el d'Undalusia, no solucionaríem res. Per això he dit que no demano pas contestació però no heu manifestat la meva propositat. Bé, vostè no demana cap resposta però jo com es pot imaginar hi alguna cosa? Com? vostè mateix ha dit és una perspectiva que no es pot ignorar jo he dit que Mariano Rajoy ha dit aquests dies que en el cas que aquest tema es posés a votació hauria de votar a tota Espanya jo dic que en el cas hipotètic que estigués disposat a convocar a tota Espanya no tenim per què rebutjar-ho d'entrada entre altres coses perquè farem una lectura dels resultats a Catalunya però això no el dic només jo, eh? No, no, però... Però, però, però, però... I, però no et no, no, no suposo que què? Ja, ja, ja, ja l'admet tot això. Si això no ho ha fet, no Però després de lo que ha dit vostè, veig que seria, que no seria solució. Perquè es parteix de la base de que de les votacions que s'està fent en la democràcia espanyola en depèn la legalitat. I la legalitat, com que Catalunya va ser hagut una nació annexada a Castella que després va, va esdevenir a Espanya eh? ser conseqüència de l'anecció la, què vol dir ser anexat? vol dir ser amb una legalitat que és la forana el conseqüent la legalitat consellera penso que no hi haurà cap més remei que plantejar-se el moment ocultú en què s'haurà de trencar si no, no resoldrem no, no resoldrem l'equació Eh, legalitat, legitimitat i no vull no veure canviar de moltes maneres eh, jo que no no m'espera pas gens això que acaba de dir quan la trenquem garantim que la crida a les urnes és una crida per tothom no serem Escolta, això Això és ofensiu per la resta dels catalans sí, sí. quan els catalans cridin a algunes urnes cridiran a tothom no, no. Eh. jo no el vull ofendre vostè i vostè no, no. suposo que no el vol ofendre no, no. No, senyora, no, no. per tant torno a dir-li una convocatòria d'eleccions sospesa pel Tribunal Constitucional serveix amb safata al Partit Popular a Ciutadans al Partit Socialista, per dir no hi ha tal convocatòria perquè està sospesa. L'única cosa que dic és siguem prou hàbils com per aconseguir d'alguna manera una convocatòria eh, donar, que, que tingui el poder de cridar a tothom a les urnes no sí, no sé no. Bé, es les eleccions previsitàries són les eleccions autonòmiques les convocaria l'autoritat que té capacitat per convocar-les que és el president de la Generalitat però eh, si us hi fixeu jo he vingut a parlar dels últims 20 anys no del que passarà el 9 de l'any de totes maneres no n'he no, no de fugir us explico això perquè no he de defugit mai de parlar d'aquest tema és, és aquest tema el que m'ha foragitat del partit en el que he treballat durant 34 anys és aquesta qüestió la que he defensat no en un fòrum com el d'avui que al cap i a la fi podeu comprar el llibre o no el podeu comprar sinó en fòrums en què m'hi jugava la posició que tenia en aquell moment amb, amb que he defensat clarament la posició a favor de Catalunya, però també heu d'entendre la meva manera de ser que penso que fer complacència i dir-vos que sí, que sí, que teniu tota la raó, no patiu, que el mou de novembre votarem i que no hi haurà problemes, jo no us faria cap favor i no seria la Montserrat Tura. No ho seria, perquè no sóc així. Per tant, el que pretenc dir-vos és i per això és tan i tan important i per això em sembla que, no jo, eh? això ho sap més el sàntil el president de la Generalitat s'ha pensat i repensat i tornat a pensar i d'aquí a les 14 pàgines que té un decret que finalment diu el dia 9 de novembre s'hauria d'anar a votar l'argumentari perquè les eleccions siguin considerades no d'obligada assistència perquè ja sabeu que aquest és un país de, de vot voluntari i la gent no està obligada d'anar a, a votar i en altres països, fins i tot a Europa que el vot és obligatori però aquí no, però almenys que hi vagin a votar totes les opcions i que no sigui una convocatòria feta des d'aquells que pensem que s'ha de votar sí controlada per interventors d'aquells que pensem que s'ha de votar sí escrotada escrutadors, escrotadors que pensem que s'ha de votar sí i proclamats els resultats per aquells que pensem que s'ha de votar sí perquè hi ha d'haver-hi convocants del sí del no interventors del sí del no gent que faci l'escrutini del sí del no i gent que proclami els resultats del sí del no i el sí accepta els seus resultats i el no accepta els seus resultats aquestes són les normes de les eleccions democràtiques que jo he anat en el món a fer complir. Sí, vostè diu que havia sigut un treballador internacional i, i jo volia preguntar com hauríem de fer-ho per poder aconseguir aquest àrbit en aquí. Perquè eh, no oblidem que ens van sotmetre per les armes, per tant, a les embones som l'última colònia que li queda a l'imperi espanyol. Per tant, aquí necessitem un àrbit, sinó jo no crec que hi hagi opció per tant, vostè com ha dit que havia sigut observadora internacional com s'hauria de fer perquè aquests resultats fossin vàlids perquè la comunitat internacional els aprengués en sèrie si unes plebiscitàries i un cas que sigués unes possibles plebiscitàries aquest socialisme catalanista que ha dit, vostè seria capaç d'anar unit transversalment amb totes les forces de Catalunya els fets de 1714 són uns fets extraordinàriament interessants jo he estudiat i ho he estudiat amb molta profunditat el que va suposar la pèrdua de les constitucions i altres drets constitucions i altres drets que eren del Principat de Catalunya no del Regne d'Aragó perquè sovint ens oblidem que si parlem d'elecció haurem de parlar del Regne d'Aragó sencer estic una mica de que s'hagi comemorat 300 anys de 1714 i no s'hagi fet ni una sola menció al dret civil que hem recuperat perquè tenim un dret civil propi que configura entre altres moltes coses un dret de successions, un dret de família un dret de drets reals diferent a la resta d'Espanya és a dir que si volem parlar de la història parlarem de la història però la història ha estat modificada amb el temps i va haver-hi, ha ja ho dit, una primera república de curta durada que va tenir dos presidents catalans. I fins i tot vam tenir el general Prim, si voleu. És a dir, si ens quedem amb els fets de 1714, ens quedem amb els fets de 1714 amb totes les conseqüències. Llavors, la nostra gran reivindicació és la recuperació de les constitucions i altres drets si parlem de les constitucions i altres drets jo ara us faig una dissertació sobre drets civils que en sé molt, per cert, català que són les nostres constitucions i altres drets i que curiosament el lletrat Finestres al segle XVIII sol com un mussol a Cervera manté l'esprit d'aquestes constitucions perquè al segle XIX Duran i baix i tota la gent que comença a parlar de recuperar el catalanisme polític pugui estirar del fil, mai millor dit perquè és el títol del llibre per tant, si parlem d'això i no tenim en compte els pocs periodes que hem participat en decisions Segona primera república, segona república anys 78 30 no sé anys de participació en eleccions democràtiques hem participat si hem participat perquè no ens hauríem de sentir invadits per l'invasor perquè si no, no hauríem participat en unes eleccions a casa de l'invasor llavors jo només vull, només vull que amb aquesta radicalitat en què estem dient una comunitat nacional no pot estar sotmesa a una situació d'estatus polític en contra de la voluntat majoritària de la població i per tant s'ha de saber si aquesta voluntat és majoritària o no és majoritària i només hi ha una manera de saber-la que és posar les urnes i cridar a totes les opcions i tots els pensaments a aquestes urnes amb vot secret personal que això no faci entendre que jo estic en contra de que siguem corajosos, ferms, radicals sobretot també intel·ligents perquè si el que fem és una convocatòria que alguns la pot anul·lar doncs pues estarem molt contents podem dir renecs contra les institucions de l'Estat, però no haurem aconseguit el que volíem i per tant, efectivament hem de veure com ho aconseguim i jo sincerament ho he dit a vegades eh? tot i no coincidir com a i Unió, tot i discrepar de coses que ha fet el president entenc que el president ha intentat ser prou hàbil amb la L9, no? només el discrepar amb? amb la L9 no? amb en Santi Vila en <ríe> el llibre eh? ha intentat ser prou, Viu, vi, vi, prou, vi, vi, vi. prou, prou hàbil per salvar-ho i per tant encara no hem passat a, a la tesi de, de que ho anulin i com bé diu ell una cosa és una suspensió cautelar i l'altra és una anul·lació i té molta cura en totes les entrevistes que jo li he sentit aquests dies en formular aquests dos verbs de manera diferenciada perquè mentre la suspensió sigui cautelar vol dir que un dia o altre s'ha d'aixecar i mentre no s'hagi produït l'anul·lació vol dir que la convocatòria està vigent i aquí estem per tant abans de parlar d'eleccions plebiscitàries i no sé què parlem de com defensem anar a votar però anar a votar amb una convocatòria que ja sé que el nom legal no agrada gaire, però que, que no puguin dir als partidaris del no que no hi van. Sinó que estiguin cridats perquè s'hagi reconegut que aquella convocatòria és una convocatòria que val per a tots. No només perquè nosaltres volem que vinguin a votar, sinó perquè es reconegui per alguna instància que està cridada tots els ciutadans tot el que es diu el cos electoral però al el 9 novembre hi haurà sentència per tant, així no sí hi ha dit no, que no, no. no. no. no. Sí, sí. no. Però, però, jo he llegit que abans de 3 mesos impossible però, en, el, en el tema del, del, del País Basc ho van fer però això no ho sabem és a dir en el País Basc van ser molt ràpids per denegar-los a vegades la rapidesa no volies no, no, no. tornar a prendre el raó? Doncs? Sí, no, no simplement sí, no. ho faig de moderador en el dret privat en el dret privat varen deixar vigent després dels secrets o, o dels secrets de nova casa varen deixar vigent el dret privat i també estudiosos consideren que el Felip V va ser advertit de les conseqüències nefastes que tindrien a la societat catalana de la qual havia de treure els impostos, que ja, hi, que ja no les hi havia d'ell, el, els impostos, fins i tot amb els àustres. Amb la guerra dels segredors va ser la qüestió d'impostos amb el compte d'un col·liberes. No ho faci això. Aquesta gent se saben organitzar. Si a canvi a l'estructura econòmica social, aquesta gent s'arruïnaran i perderem els impostos. Però... Varen deixar vigent el dret privat, però ho varen varen suprimir els òrgans legisladors que havien d'actualitzar aquell dret. Tots els països tenen el seu dret privat, però ho van actualitzant. van actualitzant en els parlaments dels quals ha parlat, ha parlat vostè. Això va, ser, va anar molt bé fins que em, em, va venir la Revolució Industrial. Com que S'havia pogut salvar aquest teixit socioeconòmic, les condicions òptimes per la Re industri, revolució industrial eren superiors a Catalunya que a Castella. I llavors va venir la codificació. I la codificació es varen trobar que com es via es via mantingut. Es havia mantingut perquè els notaris varen fer de legisladors. No teníem, no teníem parlament, però teníem un teixit de notaris i en el, el dret privat que hi havia llavores, de capítols matrimonials de transaccions i de, i, de, i de convenis notorials allà trobarà la història del, a través de la qual s'ha anat actualitzant el dret civil propi o sigui, per conseqüent això, no, això de què no tinguem el dret civil propi ens haguessin deixat en a mi no em diu absolutament res al contrari és una demostració de que si podem fer les coses de la nostra manera ens en sortim i salvem la nostra identitat Teniu sort que la Montse Tura no fa allò que feia aquell de he venido a hablar de mi libro <ríe> sí. Sí. Sí. De totes maneres uh, m'he limitat, limitat a dir que és com estrany que hàgim celebrat un tricentenari en el qual abandonats per Carles d'Àustria i sotmesos a la nostra sort, decidim registir per defensar les nostres constitucions, sí o no? I no es pot reclamar la derogació del decret de la nova plana? Eh? No, no, no. Soltem. Quedem unes darreres paraules demanades sí. perquè... L'estrany és que hagin parlat en aquests moments, i gràcies a, a, al Sánchez Pinyol, sabem com es feien les trinxeres, com s'havien de col·locar les fustes perquè no estiguessin enfangades, i com s'havien de reconstruir les defenses quan hi queia una bola dels canons. I, en cap, no sabem com s'han actualitzat les constitucions, que certament... Deia... és que no és el seu nom Sento... no. Narcís com bé de dir el Narcís no ho va derogar perquè era prou llest com per saber que les explotacions agràries eren molt més rentables si la figura de l'hereu es mantenia figura de l'hereu que per cert en la compilació que hem fet ara recentment la mantenim que no pas si es dividien per tant, no va derogar el dret civil. Sí. No. Va matar les fonts del dret. Exacte, és I com va matar les fonts del dret, es va carregar els cors catalanes, i es va carregar el Consell de Cent i altres institucions que havien fet normes que s'havien incorporat aquí. Només pretenia dir que eh, el tema de la història està bé, però l'hem de mirar amb una visió àmplia i que l'U del Tricentenari a mi m'ha agradat molt que se celebrés, per cert, el Born, va ser un projecte d'un ajuntament socialista que ara sembla que se n'hagi oblidat de que va ser un projecte de... no. que... fixeu-vos en eh, les coses que passen però què hi farem hi ha dues paraules de Mran Lo que us dic és hi ha coses en la història que no te les pots agafar només per una vessant seria absorbir, que en els 300 anys posteriors nosaltres no hem participat o no hem col·laborat com a Catalunya en la nova estructura política que es va configurar arran del 1714. Jo no m'atreveixo a dir-ho. No dir Penso que sí que hi hem participat i la prova és el que us abans les últimes eleccions generals quan van ser? El 2000... l'11... Tots els partits catalans em sembla que hi van participar, oi? No hi cap que digués allò no va amb nosaltres. Xavier sí, i Joan, eh? I si us sembla el que veuríem. El, el, el, el llibre és... Jo l'he llegit com un, com un testament o com un, amb molt orgull i amb dolor que, és que tanques una etapa en el Partit Socialista encara que em sembla que segueix a ser militant. Llavors, com et veus tu, quin veus en el procés en el que estem vivint ara en el moment que has tancat aquesta etapa i suposo que segueixes tenint amb visió política de, de participar d'alguna manera del procés. Uh, en Xavier, que és bon amic meu que confesso, és una altra cosa que tenim compartida tu i jo, Santi. I la clau del meu èxit. Si és un magnífic urbanista que abans de treballar a Giron, Figueres va treballar amb llet perquè us criu. Si el llibre té alguna cosa de, de confessió personal no? de, de com ho he viscut jo. Alggunes coses les he viscut amb joia. Si jo explico un borgull, que és el president de lagalla, el que animen alss catalans a ampliar l'horitzó nacional i a, a tenir ambició ho explico i me'n sento cofoia i explico en diguem, amb pena i amb preocupació el fet de que el 2012 i el 13 i el 14 el partit dels socialistes hagi dit nosaltres ens hem de dedicar a la qüestió social que per cert molt important eh? perquè la socialdemocràcia no acaba de trobar la formulació econòmica per redistribuir rendes d'una producció que s'ha globalitzat i que ja no es produeix només en un territori però la qüestió nacional la deixa com de racó i sovint juga un paper molt secundari molt superitat molt... per tant, és veritat aquesta és la raó per la qual el llibre explica que després de presentar-me amb unes eleccions en les quals hi anava Pere Navarro i anava jo per ser candidat a la Generalitat i jo sabia que perdria per la composició dels òrgans del partit i jo perdria vaig decidir que no volia anar a les llistes i que me'n tornava a treballar i d'aquí que torno a estar a l'hospital de Palamós on tenia una excedència eh, treballant com un metge de la xarxa d'utilització pública és un exercici que recomano a tothom del món de la política que faci tornar tant en tant al seu lloc de procedència i si pot no haver-se enlairat mai gaire perquè si te enlaires gaire després deu ser molt difícil tornar i si no te'n enlaires ja no tens aquest problema però també he dit no em puc desenganxar I quan dic no em puc desenganxar és que miro de seguir exactament què és el que passa i sempre que puc sóc un actor he estat a totes les manifestacions he ajudat a convocar-les he mirat que tinguessin èxit i que persones que potser dubtaven acabessin Tenim clar que només amb la mobilització, només amb una actitud activa, ferma hem de ser tots actius en aquest procés aconseguirem alguna cosa algunes altres formacions també ho explico un llibre m'han dit, vine amb nosaltres i estaràs amb nosaltres a les llistes, això seria tant com dir que només m'importa el càrrec que només m'importa el fet de ser diputat o no ser-ho, i no és veritat m'importa també les idees el pensament, la societat sense injustícies l'aproximació dels que no tenen res amb els que tenen a través dels serveis públics de qualitat totes aquestes coses m'importen suficient com per pensar que aconsegueixo sent socialista d'esperit, de, de principis de pensament i que m'agradaria ser socialista en un àmbit catalanista que fes el possible perquè aquest tom que s'ha de produir necessàriament i que alguns n'hi dieu trencament i altres diem algú que ha d'acabar acceptant una cosa a desgrat però o ha d'acabar acceptant, es produeixi. Hem intentat de fer alguns grupúsculs que es diuen Avancem, No Descarre Catalana, Moviment Catalunya, que han de confluir, no ho sé, tant de bo. És a dir, m'agradaria ser més optimista i m'agradaria dir-vos hi haurà un partit socialista, catalanista que concorrerà les properes eleccions com que no ho sé i com que la meva actitud sempre ha sigut intentar dir la veritat encara que la veritat no sigui massa amable no m'agraeixo dir-ho però si aquest espai es produeix jo hi seré activament, no sé exactament amb quin paper ni m'importa gaire m'importa més el pensament polític i que Aconseguim portar Catalunya a Catalunya la llibertat sense trencar aquest esperit cívic i respectuós que hem tingut sempre i ser-ne un actor més d'entre molts actors si ho puc fer-ho des d'aquest àmbit ho faré i si no m'hauré d'adaptar als àmbits que avui existeixen eh, i que ja estan prèviament formulats però bé volia dir que, grup, que he vingut a esportar les explicacions del llibre i ja hem acabat amb un debat la pregunta que he fet és la mateixa que volia fer jo per tant ja me l'has contestat l'unica cosa que he seguit molt de la prop la teva evolució la teva honradesa a l'hora de fer la teva política i això crec que torna enormement i que solament per això jo crec que m'ha de comprar el llibre i veure realment com expliques tota aquesta evolució Gràcies